Astăzi veți asculta lecția șasea din seria întâi, intitulată Ce faceți dumneavoastră? Vă smah în zi. Vă amintiți, probabil, Andreas e cam supărat pe ex pentru că l-a tutuit pe dr. Thürmann. Andreas îi spune că s-a comportat nepoliticos. Das ist doch unhöflich! Vă mai amintiți cum a reacționat dr. Turman, un vechi client al hotelului Europa? Când Andreas i-a dus vera în cameră, dr. Turman s-a asigurat mai întâi că Andreas este într-adevăr recepționistul, respectiv portarul hotelului. Sie sind doch der portier, oder? După aceea, dr. Turman i-a dat de înțeles lui Andreas că este uimit de faptul că a fost tutuit. Ich bin erstaunt. Cu aceasta convorbirea luați sfârșit. Pentru că doctor Turman era obosit Ich bin müde." Dar Andreas avea sentimentul că discuția va fi continuată mai târziu și avea dreptate. A doua zi, doctor Turman îl cheamă pe Andreas la el în cameră și îi pune o mulțime de întrebări. Mai întâi îl întreabă Ce faceți dumneavoastră?" Was machen Sie? apoi îi pune alte și alte întrebări. Dar ascultați mai bine prima parte a conversației dintre Andreas și doctor Turman. Cu această ocazie veți afla anumite lucruri noi despre Andreas. Veți înțelege mai ușor dacă sunteți atenți la cuvintele pe care le cunoașteți din română sau din alte limbi. Tema dumneavoastră este așadar să aflați ce face Andreas. Ia, ja, Peter! Guten Morgen, Herr Dr. Thürmann. Morgen, junger Mann. Sagen Sie mal, was machen Sie? Studieren. Hm. Studieren und keine Manieren. Na ja. Was studieren Sie? Journalistik. Und was machen Sie da? Recherchieren, Reportagen schreiben. Hm. Interessant. Sehr interessant. Ey, Azaflat? Andreas e student la aziaristică. Dar acum o să vă explicăm ceva mai amănunțit conversația. Dr. Turman începe conversația cu expresia: Ia spuneți. Sagen Sie mal, was machen Sie?" La întrebarea ce face, Andreas răspunde: "Studiez. Studieren." Was Sie? Ați înțeles ce studiază? Studiază ziaristica, jurnalistic. Vrea, cu alte cuvinte, să devină ziarist. Și ceea ce face în prezent ca pregătire pentru meseria de ziarist este să cerceteze, să facă anchete, reșerșire și să scrie reportaje. Reportagen schreiben. Ascultați încă o dată această parte. Was studieren Sie? Journalistik. Und was machen Sie da? Recherchieren, Reportagen schreiben. Dintr-un motivare care, Dr. Turman găsește acest lucru interesant. Interesant. Ba chiar foarte interesant. Sehr interessant. Interesant. Sehr interessant. Ei, v-au ajutat într-adevăr să înțelegeți cuvintele care sună asemănător în română sau în alte limbi și au sensuri asemănătoare? În cursul conversației cu Andreas, dr. Turman face o remarcă ironică ce conține încă un astfel de cuvânt. Ascultați cu atenție! studieren und keine Manieren. Na ja. Dr. Türman vrea să spună că deși Andreas studiază, nu are bunele maniere. Manieren, pe care le aștepta de la un student. Conversa dintre Andreas și Türman continuă. Türman îl întreabă pe Andreas: "Și ce faceți aici?" Und was machen Sie hier? Prin aici, here, se înțelege serviciul lui Andreas la hotel. Dr. Turman îl mai întreabă. Aveți nevoie doar de bani, nu? Sie brauchen doch das Geld, oder? Dragi ascultătoare și ascultători, vă amintiți desigur tehnicile care vă pot ușura înțelegerea unei limbi străine. Acum vrem să vă prezentăm o altă tehnică, care are de a face direct cu limba. Este vorba de a recunoaște într-un text cuvinte care provin de la aceeași rădăcină, de exemplu a studia, studieren și student, student. Rădăcina, în acest caz, este stud. Ascultați acum, în continuare, convorbirea dintre dr. Turman și Andreas. dumneavoastră este să recunoașteți cele două cuvinte care provin de la aceeași rădăcină. Und was machen Sie hier? Arbeiten. Was arbeiten Sie? Ich bin portier. Die arbeit ist neu für Sie, oder? Ja. Also, Sie studieren Journalistik und Sie arbeiten. Sie brauchen doch das Geld, oder? Da, clă. Este interesant. Na den, laul viitor. Laul viitor, doctore Tümen. Cele două cuvinte care provin de la aceeași radacina sunt „amunții” și „muncă”. Radacina lor este „arbăt”. Să examinăm dialogul mai de aproape. Cele două cuvinte cu rădăcină comună sunt așadar verbul a muncii, arbeiten și substantivul muncă, arbeit. Ascultați încă o dată pasajul respectiv. Und was machen Sie hier? Arbeiten. Die Arbeit ist neu für Sie, oder? Dr. Türman recunoaște cu multă înțelegere că munca este nouă, noi, pentru Andreas și de aceea nu le poate ști pe toate. Die arbeit ist neu für sie, oder? Dr. Turman se asigură și de faptul că Andreas are nevoie de bani. Sie brauchen doch das Geld, oder? Nu este neobișnuit ca un student să lucreze pentru a câștiga bani. De aceea, Andreas spune, da, clar. Ja, clar. Andreas nu bănuie unde vrea să ajungă dr. Turman, cu întrebările lui. Iar acesta nu-i spune deocamdată nimic altceva, ci dă de înțeles că poate să plece, spunându-i la revedere. Interesant. Na, denn, auf wiedersehen! Auf Wiedersehen, Herr Dr. Türmann. Dr. Türmann a pus multe întrebări pentru că voia să afle anumite lucruri despre Andreas. Întrebările au fost introduse cu pronumele interrogativ ce? Vas Cu was se pun întrebările referitoare la o activitate sau un obiect. Was machen Sie? Was studieren Sie? Was arbeiten Sie? Ați învățat astăzi șase noi verbe. Verbul este în germană foarte important. În fiecare propoziție, Există un verb. Forma de bază a verbului, infinitivul, se termină în N. Aceasta este și forma sub care găsiți verbele în dicționar. Dar în vorbirea de toate zilele, această terminație nu e pronunțată chiar atât de clar. Ascultați acum exemple cu verbe la infinitiv. Machen Studieren Arbeiten, brauchen, schreiben, recherchieren. Forma verbală pe care ați auzit-o astăzi este aceea pentru persoana a doua singular, care însoțește modul de adresare politicoasă cu dumneavoastră. Sie studieren und sie arbeiten. Persoana a doua singulară a verbului care însoțește pe zi are aceeași formă ca infinitivul. Practic, nu? Ascultați încă o dată întrebările. Was machen Sie? Was arbeiten Sie? Was studieren Sie? Ascultați acum încă o dată conversația dintre Andreas și doctor Türman. Așezați-vă cât mai comod și încercați să rețineți cuvintele.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 Dr. Thurman întreabă în continuare, de exemplu, ce lucrează Andreas în hotel și își exprimă opinia că Andreas are cu siguranță nevoie de banii pe care îi câștigă la hotel. Und was machen Sie hier? Arbeiten. Ja, was arbeiten Sie? Ich bin portier. Die arbeit ist neu für Sie, oder? Ja. Also, Sie studieren journalistik Und Sie arbeiten. Sie brauchen doch das Geld, oder? Ja, klar. Das ist interessant. Na denn, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Thürmann. Andrea se întoarce gânditor la locul său de muncă, unde ex de înțeles că a auzit lucruri din cele discutate. Din punctul ei de vedere, lucrurile se prezintă cam așa. Studieren und recherchieren. Interessant, sehr interessant. Ciacum la revedere, până data viitoare. Auf Wiederhören! Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. o producție a postului de radio 2 vele, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.